Літописець Знайшов я свій коток Своє пропале жорно Піднять не дав Господь Трощу його вщент, Варю собі куліш Із каменів аж чорних З тяжких своїх думок Із болю і прощень Кипкує з мене люд Душа горить голодна Кипить у казані краса моїх безсонь І пробую думки Ще не зварилась жодна І дивиться Господь зі мною у вогонь На все, на всіх Свій час і позачасся І плач, і сміх і марна марнота, в золі спокус, хто часом не запасся, устами Бога прийде і спита. І вже тоді ні сліза, ні відстрочок, вартіш скарбів один його п'ятак. А був же час, ти вічністю ворочав, і все тобі давалося за так, що протекло Просипалось крізь пальці, Що гріб зусілі пхав собі у рот, Чом не на ті гнаті життєві п'яльця, Щоб душу вишить вічністю щедрот. Мій часи я стою перед тобою Усе частіше, наче той хлоп'як, І мох, і ліс щезають над губою, А спрага все не втолена ніяк. Моя наївність досі, мов з гороху. Чи я не марно в цьому світі жив? Що заробив я в тебе, як у оха? Вже не віддай, хоч просто покажи. Я жив, як вічний, з вічними думками. Як всі грішив, давав собі за рок, Любив бродить всевишніми токами, Аж захаляви набирав зірок. Тебе місив стежками в гуляй полі, Тілах місив жіночих і словах, Перед твоєю сповіддю я голий, Лише удвох ми здатні оживати. В тобі усі, з ким мав і хліб, і постіль, Обличчя мами, татове плече, Ти в світ пустив мене спасибі в гості, Мені Україна піснею пече. Наш кожен крок, на пензлі класти мусиш, Малюєш нас без гриму і стида. Спасибі ти жалієш мою душу, Вона до смерті дивно молода. Ти дав мені любов, жодне і ліки, Дав час любить і в мріях не вмирать, Лишать себе у дітоньках навіки І те нажить, що й Бог не відбира. Казали ти, і сірий, і колючий. А я з тобою не наговорюсь, І з малку ще замру було на кручі. Тобі увочі, гайчора дивлюсь. І хоч давно з тобою ми вже сиві, Ти диво здив, ти зеркало моє. Бува шепчу, який же я красивий. Жаль, мало хто. Мене в тобі взнає. Ще літописця не було за плату, і наш пустельник уночі творив, його умани звідані палати підсвічували листом явори, вже почала. Виброджуватись брат, у діжі теми піна піднялась, і був папір, та не було бамаги, яка б словаті видержать мала. Вже він ходив, мов танцював навколо, цей творчий танець, мозок, мов свіча, його пером водило гуляй поле. І він отак, поволеньки, почав. В той Божий день нічого не случилось. Душа велика в Бога народилась. В той Божий день нічого ж не сталося. Душа Вселенська з миром привіталась. Узятись за перо збулась причина, і в бур'янах знайшлось кому почину раптовий спалах, блискавки душі, наважитись складати у вірші. Дано мені совій цю білу хмарку, на ній слова, словечка, як зірки, у душі будуть падати, поки не приведуть їх під небесну арку. Літала скрипка з вечора над садом, Щось віщувало, знати тільки б що, Грав божевільний Костович надсадно Біля пивної, посеред бочок Шугали кажани, чамріли пари, Врізав у ніч свій профіль монастир, Ніхто не піджидав Господню кару, Спускався сон. Солодкий, наче мир, літала скрипка. Музика кривава лилась на місто, стомлене згори. І гнізда, наче літери заглавні, підпалювали в душах явори. Моє вже все було, чого ж я плачу? Мені мій біль прочанин розказав. Я над своїм не плакала, одначе як над його. Розщедрила сльоза, хіба лиш я одна отак любила, Томилась так, без вихідь берегла, А він відкрив, що й вигадать не силу, Таке зварив, що зроду не пила.